În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Frați creștini, se apropie două mii de ani de când această prorocie a fost spusă într-unul din cele mai mici orașe din Iudeia de o fecioară săracă, necunoscută, ce locuia într-o colibă modestă în pământul Hebronului. Se mângâia cu aceste cuvinte și credea cu statornicie că de ea se va vorbi în viitor de către toate popoarele și o vor ferici. Au trecut atâția ani și iată că istoria acestor fapte vii se împlinesc înaintea ochilor tuturor. Știm cu toții că în toate timpurile popoarele au înconjurat cu cinste și respect pe împărații și regilor, iar în semn de recunoștință le-au ridicat statui și monumente. De asemenea, poporul a cinstit pe acei oameni care și-au jerfit geniul și munca lor sau și-au vărsat sângele pe altarul patriei. Biserica însă aduce laude sfinților martiri care au suferit pentru dreapta credință sau care au strălucit prin talentele și virtuțile lor. Sfânta Biserică întreagă cântă imnuri sfinte și le păstrează sfintele moaște în templele sale. În sânul familiei creștine copiii poartă respect, și dragoste către părinții care i-au născut. Iar după ce i-au dus cu lacrimi la mormânt pe acești scump părinți, copiii cei buni păstrează o dulce amintire, privind cu lacrimi noi tipurile chipurile dragi din tablourile rămase. Dar oare noi creștinii nu suntem datori să avem respect și să venerăm pe regina creștinismului. Oamenii cei mari vestiți sunt vredniști de recunoștința noastră pentru că au adus omenirii în bunătățiri vremelnice, trecătoare. Dar cu cât mai mult trebuie să cinstim și să avem recunoștință pentru împărăteasa cerului, aducându-i închinăciuni, ca celei mai mari făcătoare de binea noastră, care ne-a deschis forțile fericirii celei veșnice, și prin ea am redobândit viața sufletului nostru, fericirea Raiului, că Sfânta Fecioară Maria nu este o femeie de rând, ci este vorba de o femeie care este mai presus de toate femeile, de o fecioară, care fiind aleasă mai înainte ca să fie maica lui Dumnezeu, a fost plină de Duh Sfânt și de har, și binecuvântată între femei și mai mult decât toate femei. Nu e vorba de o femeie pe care moartea ar fi răpit-o ca pedeapsă pentru păcatele sale, căci ea nu s-a pătat în toată viața sa. Ci e vorba de o fecioară al cărui trup n-a fost supus cu treziciunii mormânt, ci a ieșit aproape îndată ca să se înalțe la cer, împreună cu sufletul, la slava lui Dumnezeu și a Fiului Său. O femeie care e mai presus de oameni și de îngeri, care nu cunoaște mai presus de ea decât pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Fiul Său după trup, pentă fecioară Maria n-a avut niciodată pe cineva de o potrivă cu ea nici în cer nici pe pământ numai Dumnezeu este mai presus de ea și s-ar putea zice că chiar Dumnezeu s-a pus mai prejos decât ea alegând o ca Maică a lui din al cărei sânge să se întrupeze și din al cărei să se hrănească. Ea a împlinit toate legile umilinții față de cei ce erau mai prejos decât ea. De aceea a lăudat pe această fecioară toți îngerii și toți proorocii mai înainte. Iar noi, pentru a lăuda pe fecioara Maria și a vorbi cu demnitate după cuvință, nu este de ajuns numai o singură cuvântare, căci nu se poate. Și nu găsesc un de laudă după vrednicie, oricâtă bunăvoință am avea. De cât rog pe Fiul Său să-mi dea harul trebuie în punând cuvinte potrivite în cugetul inimii mele, ca să lumineze Sfântul Duh toate inimile ascultătorilor și să poată rodi fapte pentru viața veșnică mai întâi să se laude și să se știe de toate popoarele și mai întâi să audă toți și creștinii și păgânii și credincioșii și necredincioșii și mai ales să audă toți sectanții, rătăciții și vrăjmașii împărătesei cerești. Că dacă noi o numim pe Sfânta Fecioară Maria, Doamna și Împărăteasa noastră, aceasta nu este o născocire a evlaviei noastre creștinești sau a preoților ortodoxi ai primilor veacuri creștine. Această demnitate n-a luat naștere în închipuirea părinților, moșilor și strămoșilor noștri. N-am îmbogățit-o noi pe Maica lui Dumnezeu cu un sceptru ce i s-ar cuveni, ci auziți, însuși Duhul Sfânt, a vestit în alta ei demnitate. El este care a lăudat-o prin gura profeților. Chiar însuși împăratul David, luminat de Duhul Sfânt, privea în viitor și îi vedea pe Hristos și împărăția lui, că se întindea de la apusul și până la răsăritul soarele. De-a dreapta lui a văzut pe Maria împărăteasă, mai înaltă decât îngerii arhanghelii, decât toate puterile cerești, ținând în mână toiagul puterii sale. El ne -o arată lângă cel atot puternic, care depune pe capul său o coroană de pietre scumpe. Împăratul Solomon o vede ca pe regina florilor, mai înaltă decât cedrii din Liban. Virtuțile sale atrag pe Domnul către ea, și om cununează din timpul vieții sale pământești, căci ea este ca un crin curat și frumos în mijlocul lumii, o lume de atunci plină de păcate. Eva și multe urmași ale ei au născut copii în durere, copii criminali și păcătoși, iar Preacurata Fecioară Maria a născut pe omul Dumnezeu, drept și sfânt, fără de păcat, care a mântuit pe toți oamenii. Cu un cuvânt, Sfânta Fecioară Maria strălucește ca un soare în mijlocul Fecioarelor lui Israel. Ea ține sceptrul tuturor virtuților. Ea este icoana cea mai curată a Sfințeniei Dumnezeiești. Despre ea zice Sfântul Ioan Apostolul, că are ca veșmânt soarele, iar luna sub picioarele ei și poartă pe cap o coroană de 12 stele. Iar la adormirea ei au venit îngerii și au luat-o cu trup și suflet, așezând-o pe tron înalt, lângă Dumnezeu împăratul slavei, Isus Hristos, Fiul Său. Iată la ce înălțime se află preacurata fecioară, împărăteasa noastră a creștinilor. Iată cum se împlinesc profețiile, căci de acum acestei fecioare și împărătesei se închină îngerii și arhangelii. și o toate popoarele, împărații și domnitorii Pământului, Împlinirea acestei prorocii a fost și în țara noastră, fiindcă domnitorii țării noastre au îngenuchiat înaintea ei așa cum a prorocit Solomon și au zidit biserici mărețe în cinstea numelui Preacuratei Fecioare. Numai Ștefan cel Mare, din respect către Maica Domnului a ridicat o mulțime de biserici cu hramul adormirii Maicii Domnului. Neagoie și Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu și toți domnitorii țării noastre au ridicat biserici și s-au închinat fericin pe împărăteasa cerului și a pământului pe preasfânta născătoarea de Dumnezeu. Ea este steaua mântuitoare, pe care Dumnezeu a făcut-o să strălucească de la începutul lumii, în mijlocul întunericului, răspândit de păcate, peste tot pământul. Dumnezeu atât de mult a iubit-o și a cinstit-o, încât i-a dat pe unicul său fiu. Și acest fiu al lui Dumnezeu nu s-a sfid, nu s-a arușinat de sânul preacurate Fecioare Maria, în timpul vieții sale pământești, totdeauna s-a supus ei și a cinstit-o, iar când era răstignit pe cruce, i-a încredințat ei toată lumea creștină ca unei mai. Iisus a încununat-o cu slavă și cinste în ceruri, a pus-o să stea de-a dreapta sa în calitate de regină, i da dat soarele ca luna sub picioarele ei și pe i a pus-o cu de 12 stele, ceea ce închipuiau pe cei 12 apostoli. Astfel a trebuit să fie cinstită aceea pe care Dumnezeu a ales-o de Maică a Fiului Său. Dar cine poate să laude după vrednicie pe aceea care este mai presus de toată lauda? Monumentele religioase se unesc cu mărturiile istorice pentru a arăta vechimea închinăciunii și a chemării în ajutora Sfintei Fecioare Maria. Preoții, regii și împărații popoarelor, pictura, sculptura, poeții și scritorii din cele din tâi secole ale creștinismului, Evul Mediu și epoca noastră, toate generațiile într-un cuvânt, aduc pe rând tributul lor de iubire și respect, de recunoștință și de laudă zmeritei Fecioare Maria din Nazaret. Toată lumea creștină în decursul veacurilor a cunoscut puterea cea mare pe care o are preasfânta Fecioară și a simțit folosul în toate clipele grele, atunci când a fost chemată în rugăciunile lor. Sfânta Biserică Ortodoxă are o carte numită Minunile Maicii Domnului, pe care le a citit mulți dintre dumneavoastră. Sfânta Fecioară Maria a făcut cele mai multe minuni și când a fost în viață și după ce s-a mutat lângă Fiul Său, Împăratul Slavei la ceruri. Iar ca să vedeți ce chemare, ce rol important a avut Preacurata Fecioară la mântuirea lumii, voi aduce trei mărturii din Sfânta Scriptură, unde se vorbește despre alegerea sa în lucrarea dumnezeiască. Una și cea mai veche este aceasta, de la facere, capitolul 28, versetul 10 unde spune că patriarhul Iacov a mers în Haran. Și după apusul soarelui și a găsit un loc și a adormit acolo. Și a pus capul pe pietrele din locul acela. Și unde a avut acolo un vis înfricoșător. A văzut o scară care unea pământul cu cerul și de sus din cer coborau și se suiau îngerii lui Dumnezeu pe dânsa. Pe când privea el această frumusețe minunată, a auzit un glas zicând, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, al lui Avram și a lui Isaac, nu te teme. Pământul unde tu dormi, ți-l voi da ție și seminției tale și te voi mulți ca nisipul pământului și într tine se vor binecuvânta toate semințiile pământului. Eu voi fi cu tine și te voi păzi oriunde vei merge și nu te voi lăsa până când nu voi face toate în îngreiție. Și s-a sculat Iacov din somnul său și s-a temut zicând cu frică, în locul acesta este Domnul și eu n-am știut, înfricoșat este locul acesta. Nu este acesta altceva, ci casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerului. Despre Sfânta Fecioară Maria este vorba aici. Ea este scara prin care s-a legat pământul cu cerul și pe această scară s-a coborât Dumnezeu Isus Hristos întrupându-se în pântecele Său, fiindcă ea este plină de har și toate virtuțile cerești le purta. Fecioara Maria este, cum ați auzit, numită poarta cerului, numai cei ce cunosc și recunosc pe Fecioara Maria ca poarta a cerului, vor intra în împărăția cerului. Tot această Fecioară este numită Casa lui Dumnezeu, pentru că în ea s-a lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Vai de toți aceia care nu cred și care nu cinstesc pe Sfânta Fecioară Maria după cuvință! Și mai vai de aceea care aduc hule împotriva cinstei fecioare Maria. Fiindcă sunt o mulțime de ticăloși care vorbesc cu gura până la urechi, hule mari împotriva Fecioarei Maria. Așa cum îi învață diavolul, tatăl minciunii și tatăl lor. În special toți rătăciții de la adevăr spun cuvinte care mi-e le pronunțat. Ei zic că Sfânta Fecioară Maria, după ce a născut pe Domnul Hristos, a mai avut copii și nu este adevărat că a rămas Fecioară după nașterea Domnului. Atât de întunecat este capul lor că nu înțeleg Sfintele Scriptură. Pentru aceasta, ascultați a doua mărturie din Sfânta Scriptură la prorocul Ezechil. Acest proroc spune cum a fost luat în vedenie, și dus pe calea ușii sfintelor cea din afară, care caută spre răsărituri. Și aceasta era încuiată. Și a zis Domnul către mine, ușa aceasta încuiată va fi și nu se va deschide și nimeni nu va trece prin trânsa. Că Domnul Dumnezeului Israel va intra prin trânsa și va fi încuiată. Că povățuitorul acesta va ședea să mănânce pâine înaintea Domnului pe calea ușei vorului va intra și pe calea lui va ieși. Și am văzut și iată, era plină de slavă casa Domnului. Dacă citește cineva neluminat de Duhul lui Dumnezeu, sau mai ales cu alt interes, nu poate înțelege Sfânta Scriptură și nici nu e dat oricui să o explice, pentru că în ea se ascund taile mari. Iată cine este ușa cea încuiată care nu se va deschide și nimeni nu va trece prin trânsa. Este prea curată fecioară Maria. Fiindcă Domnul Dumnezeu, adică Isus Hristos, a intrat prin trânsa și a ieșit din trânsa pe calea pe care a intrat, adică pe calea minunei, nestricând pe cetea fecioriei sale așa cum străbate razele soarelui prin geam. Iar ca să vedeți câtă sfințenie are curată fecioară și cum a însemnat-o Dumnezeu, cum a închipuit-o din Vechiul Testament, de mult, ascultați a treia mărturie din Sfintele Scripturii. În Vechiul Testament, la Paralipomena, capitolul 13, versetul 1 în jos, spune așa, că împăratul David a trimis niște oameni ca să aducă chivotul Domnului dintr-o localitate mai îndepărtată. Și mergând oamenii cu un car cu boi, împreună cu preoții și cu însuși împăratul David, au așezat cu cinste chivotul acesta în car, luându-l, de drugii care îl susținea și acest chivot era un fel de ladă poleită cu aur în care se aflau tablele legii pe care le pusese Moise și Aron când le-a primit din mâna lui Dumnezeu. Deasupra acestui chivot erau doi heruvini de aur. Mergând ei cu toții cu acest car cu boi, în sunetul harfelor, timpanelor, chitarelor și cântecilor din gură și din trâmbițe, au ajuns la o cotitură a drumului. Și aici, din rânduiala lui Dumnezeu, acest chivot, care era în car, se sucise. Și nu mai era în locul unde îl pusese, căș voi zmucise carul și erau gata să-l răstoarne. Dar omul care trebuia să bage de seamă, când a văzut și a întins mâna spre chivot, ca să-l sprijine, să nu cadă. Însă cum a atins chivotul, pe loc a murit și s-a întristat împăratul David, că lovise Dumnezeu pe Uza, căci așa l chema cu moarte pentru aceasta că... Am drăznit să pună mâna pe chivotul acela, pe lada aceea poleită cu aur, unde se aflau tablele legii și cheruvimii deasupra. Mare minune! Și s-a temut împăratul de Dumnezeu zicând, cum voi duce eu la mine chivotul lui Dumnezeu? De aceea nu l-a mai dus în cetatea lui David de frică, ci l-a întors în casa lui Obedie Domn și a binecuvântat Domnul casa lui și toate ale lui. Vedeți, frați creștini, că Dumnezeu n-a suferit nici să se atingă cu mâna de acest chivot care închipuia pe Sfânta Fecioară Maria. Căci așa cum acea ladă păleită cu aur și cu cei doi heruvini pe capacul ei purta întrânsa tablele legii, și Fecioara Maria era poleită cu Duhul Sfânt și cu toate virtuțile sfințeniei. Și a avut în pântecele său purtând pe cuvântul lui Dumnezeu Isus Hristos. Dar ce se vor face acei nelegiuți care se ating cu limba ascuțită să defaime sfințenia și fecioria împărătesei cerului? Unde vor băga capul hulitorii și necredincioșii care se atingă aducând insulte Maicii lui Dumnezeu prin care ne-a venit mântuirea? Dacă n-a suferit Dumnezeu nici o mână să se atingă de chivotul Sfințirii sale și pe loc l-a omorât. Acest chivot Dumnezeu Sfânt îl are toate bisericile creștine ortodoxe și se află pe masa Sfântului Altar. Este o bisericuță mică în care se păstrează cutiuța cu Sfânta Împărtășanie, din care împărtășește preotul la nevoie și în tot cursul anului pe cei bătrâni, pe copii, pe bolnavi și pe cei care cer cu credință Sfânta Împărtășanie în anumite timpuri. Bisericuța aceea care stă pe mesele Sfintelor Biserici în alta. Deci chivotul este închipuirea Maicii Domnului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, ușa raiului, iar Sfânta Împărtășanie, cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care se află în biserica slavei sale. Dacă așa stau lucrurile cu măreția, cu sfințenia și lucrarea lui Dumnezeu, prin Preacurata Fecioară Maria, nu se cade oare ca să-i aducem cinste împărătesei cerești și împăratului slavei, dacă însuși Dumnezeu a cinstit-o, a iubit-o și a păzit-o, cu cât mai vârtos noi, păcătoșii și nevrednicii, suntem datore aduce mulțumirile și cinstirile noastre. Și a uni închinăciunile noastre cu are creștinilor din bisericile lumii întregi, și cu ale îngerilor și cu ale tuturor sfinților prin care s-au sfințit și sunt acum în împărăția cerului, împreună cu împărătea sacerească în raiul desfătării. Dacă este drept ca copiii născuți în dureri să iubească și să venereze pe mama lor, apoi cu cât mai mult ni se cade nouă să iubim, și să venerăm pe Maica Domnului, care este Maica noastră a creștinilor. Căci nimic nu este mai drept, nimic nu este mai cuvincios decât a venera pe aceea pe care îngerii și arhangelii o laudă în cer, pe aceea care Dumnezeu a vestit-o prin profeți pe pământ și a văit a se întrupa din pântecele său, făcând-o Maica lui și ridicând-o la treapta sa, în calitate de împărăteasa cerului și a pământului. Să se rușineze deci toți sectanții, să se îmbrace cu blestem toți hulitorii și să piară toți demonii care îi învață să hulească pe Preacurata Fecioară Maria, o crotitoare a creștinilor și salvatoarea omenirii. Și dacă Sfânta Fecioară Maria a fost înălțată de Fiul Său de pe pământ la ceruri, cu trupul și cu sufletul, ea este mama noastră a creștinilor. Este scăparea noastră din nevoi, apărătoarea noastră în primejdii, mângâietoarea în suferințe mijlocitoare către Dumnezeu și scăparea păcătoșilor care se întorc cu căință la fiul său și cer iertare. Nimic mai curat, nimic mai dulce, nimic mai sfânt ca numele de mamă. O mamă bună este un înger văzut pe care Dumnezeu l-a pus lângă noi ca să ne mângâie în suferințe, să ne sprijinească în lupte și să ne împărtășească bucurii duhovnicești. Priviți un exilat care moare departe de câmpurile țării sale. Cel din urmă gând al său este pentru mama sa. Cel din urmă cuvânt pe care îl murmură buzele sale este numele scump al mamei. Fie bărbat sau femeie, fie copil sau bătrân, pe patul morții strigă pe mama. O mamă este totdeauna gata a se fi și aș da chiar viața pentru fiul său. Ei, frați creștini, așa e Sfânta Fecioara Maria, mama noastră a creștinilor. Este gata să nu ne refuze rugăciunile noastre, să nu ne părăsească în necazuri și primejdii, dacă recurgem la ajutorul său cu încredere și mai ales dacă ne întoarcem cu pocăință din calea fără de legilor, din calea pierzării, la lumina Evangheliei Fiului său. Dar acum Maica noastră prea bună este supărată și mult întristată pe neamul femeiesc, fiindcă majoritatea femeilor s-au pus în slujba satanii, a demonilor, s-au lăsat ispitite de mamona și de momeala plăcerilor trecătoare și au ajuns ca niște curse de pierzare pentru oameni, pentru neamul omenesc. O parte din femei fără milă despar pe tată de copiii lui, lăsându-i pe drumuri cu lacrimile noi. O parte din femei despar copiii de împărăția cerurilor, lăsându-i să umble în întunericul viciilor, patimilor, păcatele. O parte din femei au devenit criminale, omorându-și prunci nevinovați în multe tipuri. O parte din femei s-au rătăcit de la adevăr și nu vor să mai audă de biserica lui Dumnezeu, de învățătura lui și au rătăcit, trăind numai în petreceri, în fel de fel de mode, în desfrânări, în avorturi, în fum de tutun, cu țigara în gură, între bețivi și curvari, între draci și cârciumari, între mincinoși și vicioși, între pârâcioși și dușmănoși. Maica Domnului este supărată pentru că știe ce așteaptă pe toți acești nelegiuiți. Ia vede de acolo, de la tronul slavei sale, pe acești copii lepădați și condamnați la temlițile iadului, pe vecii vecilor. Pentru aceste nelegiuiri și păcate strigătoare la cer, aceste suflete pierdute s-au smuls din brațele rugăciunilor ei. Acei ce nu vor să țină seama că s-a plătit atât de scump pentru răscumpărarea lumii de către Fiul cel iubit al Fecioarei Maria, de către Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Amarnic vor plânge și în zadar vor mai cere ajutor când se vor trezi în flăcările iadului și în chinurile veșnice. Să aud acum toți și pământului, să se întoarcă de grabă toți desnădășnuiții și rătăciții și să vină acum din calea rătăcirii. Să împreunăm mâinile cu toți în locașul lui Dumnezeu cel Sfânt și să cerem sprijinul și apărarea pașilor noștri sub povățuirea și protecția Preacuratei Fecioare Maria, zicând și noi împreună cu toți creștinii de pretutinderea. Bucură-te, Fecioară și Maica lui Dumnezeu, templu cel viu și nemuritor al Dumnezeirii, comoara și lumina lumii, înstea fecioriei, sprijinitoarea credinței ortodoxe. Bucură-te, împărăteasă care ai născut pe Dumnezeu spre mântuirea neamului omenesc. Ajută-ne, dar, ca să stingem focul patimilor, și războiul cel lăuntric să înceteze. Mijlocește la Fiul Tău și Dumnezeul nostru ca să ne dea har să imităm și noi virtuțile Tale. Fă cu rugăciunile Tale să înceteze toată tulburarea demonilor de pe pământ, să se sfarme toată rătăcirea, să se alunge, să se risipească toate vrăjitoriile și spurcăciunile, să biruiască lumina Evangheliei, să biruiască adevărul, să se stingă minciuna și să triumfeze creștinii dremăritori într-o Fiului Tău, Fecioară Marie, împărăteasa noastră și a tuturor creștinilor, ca să fim și noi acolo în vecii vecilor. Amin.